بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَرْهَمَتْ لِي وَرَّهِمْ لِي اللَّهُمْ عَضِيلَ أَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورِ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 Hu vellezii xalaqaqukum min tinin summa qada ajalan wa ajalan musamma'an Sizi palçıqdan yaradan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 Və o Allah səmalarda və yerdədir. Sizin sirrinizi və açıqınızı bilir və O, həm göylərdə, həm də yerdə ibadət olunan pək Allahdır. O, gizlində saxladığınızı da bilir, aşkarda etdiyinizi də. O sizin nə qazanacağınızı da bilir. O mə tətihim min ayetin min Onlara Rəbbindən gələn elə bir ayə yoxdur ki ondan üst çevirməsinlər. Faqad kadzabu bil haqq lamma ja'ahum fasawfa ya'tihim anba'u ma kanu bihi yastahzi'un Onlara haq gəldikdə onu yalan saydılar İstehza etdikləri şeyin xəbəri onlara tezliklə çatacaqdır. Ələm yaraw kem ahlakna min qablhim min qarnin makkanahum fil ardi ma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 Əgər sənə kağız üzərində bir yazı nazil etsəydik və onlar da əlləri ilə ona toxunsaydılar, kafir olanlar yenə də bu açıq aydın sehirdən başqa bir şey deyildir, deyərdilər. Və qalû ləulə unzilə əleyhi mələk وَلَوْ أَنْزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنْظَرُونَ Onlar, nə üçün ona mələk indirilməyib dedilər? Əgər biz mələk indirseydik, iş bitmiş olardı. Onlara isə möhlət verilməzdi. وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ Əgər biz onu mələk etseydik, əlbəttə onu kişi ederdik və onları bir daha düştükləri şübhiyə salardır. Walaqad istahzi'u bi rusulin min qablika fahaqabil ladhina sakhiru fahaqabil ladhina sakhiru minhum ma kanu bihi yastahzi'un Elbet senan belke elçilere Amma istehza edenleri Məsxəriyə qoyduqları şey hər tərəfdən bürüdü. Qulsiru fil ardi thumma nzuru kayfa kana aqibatu lmukezibin. Bəki yer üzündə gəzib dolaşım və görün haqqı yalan sayanların aqibəti necə oldu? قُل لِمَن ما فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُل لِلَّهِ كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ لَا يَجْمَعُ بَيْنَكُمْ إِلَّا يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ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 iman gətirməzlər. Vələhū və Gecə və gündüzdə sükunət içində olanların hamısı ona məxsusdur. O eşidəndir. Biləndir. Qul əghayrə Allahi et-təkhid vəliyən fəqir səməvəti vəl-ərd və hüvə yut'im vələ yut'am. Qul əni əmirtu ən əkuna əvvələ mən əsləm vələ Mən göyləri və yeri yaradan Allahdan başqasını mı dost tutacam? O hamını yedirir, özünü isə heş kəs yedirmir. De ki, mənə Allaha təslim olanların birincisi olmaq əmr edildi. Odur ki, sən müşriklərdən olma. Qul inni akhafu in asayta rabbi azaba yawmin ki əzəmətli günün əzabından qorxduğum üçün Rəbbimə ası olmaram. Mayusraf anhu yawma idhin faqad rahimah وذلك الفوز المبين O gün kim bu azaptan kurtularsa, Allah ona rəhmet etmişdir Bu açıq aydın uğurdur Ve in yemses Allahu bi darrin fe la kaşif hu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 O hər şeyə qadirdir. Və huvel qahir faqa' ibaduhu və huvel O öz qulları üzərində mütləq hakimiyyət sahibidir. O müdrikdir. Hər şeydən xəbərdardır. Qul Əy şeyin əkbər şəhədə qul Ələh şəhidun bəyni wəbəynəkum wəóhiy Ələyə həzə l-Qur'an به əmbihə vəmən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 De ki, mən şahidlik etmirəm. De ki, o tək olan ilahdır. Mən sizin şərik qoşduqlarınızdan uzaqam. Əl-ləziyinə ətəyna hümul kitabə yə'rifunə hü kəmə yə'rifunə əbnəəhüm. ƏLLƏZİNƏ XƏSİRÜ ƏNFUSƏHÜM FƏHÜM LƏ YÜĞMİNUN Özlərinə kitab verdiyimiz kəslər, onu öz oğullarını tanıdıqları kimi tanıyırlar. Özlərini ziyana uğradanlar iman gətirməzlər. وَمَن أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ qarşı yalan uyduran və ya onun ayələrini yalan hesab edən kimsədən daha zalım kim ola bilər? Şübhəsiz ki Zalimlar, nicat təbbiəcəm var. وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذ۪ينَ أَشْرَكُوا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذ۪ينَ أَشْرَكُوا اَيْنَ شُرَكَاءُكُمُ الَّذ۪ينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ O gün onların hamısını bir yerə toplayacaq, sonra isə şərik qoşanlara deyəcəyik. İddia etdiyiniz şərikləriniz haradadır? Thumma ləmtəkun fitnətuhum illə ən qalun vəllahi rabbina məkünnə müşrikin. Sonra onların Allah'a, Rəbbimizə and olsun ki, biz müşrik olmamışdıq demələrindən başqa bir bəhanələri qalmayacaq. On zür kayfa kəzəbu alə anfusihim və Bax gör onlar özlərinə qarşı Necə yalan söyləyirlər. Uydurduqları bütlər isə onlardan uzaqlaşıb yox olacaqlar. وَمِنْ هُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكِ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 Yəqulu ləzinin kəfru in hədə illə əsətirul Aralarında səni dinləyənlər də vardır Qur'anı anlamasınlar deyə onların qəlblərinə pərdə çəkdik qulaqlarına da tıxac vurduk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 وَاِنْ يُحْلِكُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ Onlar həm insanları haqdan uzaqlaşdırır, həm də özləri ondan uzaqlaşırlar. Onlar ancaq özlərini həlak edir və bunu hiss etmirlər. Walau tara idh utqifu 'alan nar fatalu faqalu ya laytana ruddul wala nukazzibu bi ayati rabbina wa nakuna dayandırıldıkları vakit onların keşki bizi dünyaya qaytarıydılar. Onda biz Rəbbimizin ayələrini yalan saymayıb möminlərdən olardıq dediklərini görəydin. Bal bagaləhum məkanu yəxfun min qabl vələ ruddu laadu limənuhu anhu və Xeyr Əvvəllər gizlətdikləri günahlar onlara aşkar oldu. Əgər onlar geri qaytarılsaydılar, yenə də özlərinə qadağan olunmuş şeylərə qaydardılar. Şübhəsiz ki, onlar yalançıdılar. وقالوا إن هي إلا حياة الدنيا وما نحن بمبعوثين onlar dedilər dünya həyatımızdan başqa bir həyat yoxdur və biz birldilməyəcəyik və ləw tara ilqifu ala Qalə aleyhsə həzə bil haqq, qalû bələ və rabbina, qalə fəzûqul əzəbə bimə kün tüm təkfürün. Onları Rabbinin qarşısında dayandırılarken bircə görəydin. Allah diyəcəktir.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 قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ حَتَّى إِذَا جَاءَتْهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُوا يَا حَسْرَتَنَا Qalû yâ həsrətənə alə mə fərratnə fiyhə və hüm yəhmilun əvzərəhum alə zuhurihim ələ səəmə yəzirun Allah ilə qarşılaşmağı yalan sayanlar artıq ziyana uğramışlar.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 əərul əxirat خَيْرٌ iləvinəəttə يَتَّقُونَ əfələ تَعْقِلُونَ Dünya hayatı oyun və əyləncədən başka bir şey değildir. Müttəqiilər üçün isə axirət yurdu daha fe Məyər anlamırsınız? Qad ne'lemu innehu la yahzunukellazi yequlun fa innahum la yukezebunka walakinnal zalimina bi ayatin la Biz bilir ki onların dedikləri səni kədərləndirir. Əslində onlar səni yalançı hesab etmirlər. Lakin zalımlar Allahın ayələrini inadla inkar edirlər. وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين senden əvvəlki elçiləri də yalançı saymışdılar lakin bizim köməyimiz onlara gələnədək yalançı sayılmalarına Və onlara əziyyət verilməsinə səbər etdilər. Heç kəs Allahın kəlmələrini dəyişə bilməz. Artıq Peyğəmbərlərə aid bəzi xəbərlər sənə gəli çatdı.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 Əgər Allah istəsəydi, onları toplayıp, doğru yola yönəldərdi. Eleysə cahillərdən olma. İnnamə yestəcibullezina yesməun. Vəl-məuta yəbəəsəhumullahu sümma ilayhi Sənin çağrışını ancaq səmimi qəlbdən dinləyənlər qəbul edər. Ölülərə gəldikdə isə Allah onları dirildəcək, sonra da onlar onun hüzuruna qaytarılacaqlar. وَقَالُوا لَوْ لَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّنْ رَبِّهِ Qul inna allaha qadirun alə en yunəzzil əyəten və ləkinnə əksərəhum lə ya'lamun Qafırlar dediler Niyə ona Rabbinden bir möcüzə endirilmiyib? De ki, Şübhəsiz ki Allah möcüzə endirməyə qadirdir. Lakin onların çoxu bunu bilmir. O mənim dəndə bətin fil İLLƏ ÜMƏMÜN ƏMÇƏLUKUM MƏ FƏRRRATNA FİL KİTƏBİ MİN ŞƏYİ THUMMƏ İLƏ RABBİHİM YÜHŞƏRUN Yer gezen heyvanların və göydə uçan iki qanarlı quşların hamısı sizin kimi ümmətlərdir.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 Mən yəşə illəhü yudlilhü və mən yəşə yəcəalhü alə siratin müstəqim Ayələrimizi yalan sayanlar qaranlıqlar içində qalmış kərlar və lallardır. Allah istədiyini azdırar, istədiyini isə düz yola yöneldir. Kul ara'aytukum in ataakum 'azaabullahi aw atatkumus saa'atu aghayra Allahi tad'un aghayra Allahi tad'una in kuntum saadiqeen.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 Xeyr, siz yalnız onu çağıracaqsınız. Əgər Allah istəsə, ona uzaqlaşdırması haqqında yalvardığınız bəlanı aradan qaldırar və şərik qoşduğunuz şeyləri unudarsanız. Və <Sessizlik> ləqəd ərsəlnə ilə uməmin min qablik fa axadnahum fa axadnahum bil ba'sa wadh-darae ila an lahum yatadarr'un semden ümmətlərə elçilər göndərmişdik biz onları sıxıntıya və xəstəliyə düşürdük ki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 Nə üçün əzabımız onlara gəldiyi zaman boyun əymədilər? Onların qəlbləri səhfləşdi, şeytan da onlara etdikləri əməlləri gözəlləşdirdi. Fələm mə nəsumə dükkiru bihi, fətəxnə aləyhim əbvəbə kulli <Sessizlik> şeyin, həttə əzə fərihu. Hatta iza farihu bima utū Onlar özlərinə edilmiş xəbərdarlığı unutduqları zaman hər şeyin qapılarını onların üzünə açdı özlərinə verilən şeylərə sevindikləri vaxt isə onları qəflətən yaxaladıq və onlar na ümid qaldılar. və quti'a'da birul qavmin ləzinin zaləmu vəl beləliklə də zalim qovmun kökü kəsildi Həm dolsun aləmlərin Rəbbi Allaha Qul araiytum in akhadha Allahu sam'akum wa absarakum wa khatama ala qulubikum man ilahum ghayru Allah yatiikum Undur keyfe nusarriful ayati thumma hum bir deyin görək, əgər Allah sizin eşitmə və görmə qabiliyyətinizi əlinizdən alsa, qəlblərinizə möhür vursa, Allahdan başqa hansı məbud onları sizə qaytara bilər? Bağ gör biz ayələri necə izah elirik. Sonra onlar yenə üç çevirirlər. Qul ara'aytukum in ataakum 'azaabullah baghtatan aw jahratan hal yuhlaku illa al-qawmuz zalimun. Dey ki bir deyin görək əgər Allahın əzabı sizə qəflətən və ya açıq açığına gəlsə zalım qövmdən başqası hələk edilərmi O men uqsilu l murselin illa mubessirin və munzirin fə man əmana və əsləha fə la əleyhim və la hum yahzanun Biz elçiləri yalnız müjdə verən və xəbərdarlıq edənlər kimi göndəririk. İman gətirib əməllərini islah edənlərin heç bir qorxusu yoxdur və onlar kədərlənməyəcəklər. Vallazina kəzzəbū bi ayātinā yəməssuhumul azābu bimā kānū Ayələrimizi yalan sayanlara isə günah işlətdiklərinə görə əzab toxınacaqdır. Qülla əqoolu ləkum əndi xəzəinullahi wələ əqləmul qaybə vələ əqoolu ləkum inni mələk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 Mən yalnız mənə vəh olmana təbi oluram. De ki, məyər körlə görən eyni olabilərmi? Məyər düşünmürsünüz? وَاَنْذِرْ بِهِ الَّذ۪ينَ يَخَافُونَ اَنْ يُحْشَرُوا İlə Rabbihim, لَيْسَ لَهُمْ مِن دُونِهِ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 bəlkə pis əməllərdən çəkinələr. və la təṭrud-illəzīna yadʿūna rabbahum bil-ġadāti wal-ʿašyi yurīdūna wajhah. mā ŞƏYİN VƏ MƏ MİN HİSƏBİKƏ ALEYHİM MİN ŞƏYİN FƏ TƏTÜRDƏHUM FƏ TƏKÜNƏ MİNƏL ZƏLİMİN Rəbbinin üzünü dileyərək səhər və axşam çağı ona dua edənləri yanından qovma. Nəsən onların verəcəkləri hesabatı azca da olsa cavabdehsən nə də onlar sənin verəcəyin hesabatında azca da olsa cavabdehdildilər Onları qovsan zalımlardan olsan və kəzalik fetnə bə'dən bə'dən li yuloo Allahu alayhim min Allahu bi'alam bil Beləliklə biz onların bir qismini digəri ilə sınadıq ki, onlar desinlər Məyər Allah bizim aramızdan ancaq bunlara lühs göstərmişdi? Allah şükür edənləri daha yaxşı tanıyan deyildi mi? Və əzə jəəəkəl-ləzəyinə yü'minunə bi-əyətina fəqur səlamun aleyküm. فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ إِنَّهُ مَن عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا أَوْ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِن بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ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 bağışlayandır. Rahemlidir. Vekezalikunufassilulayeti veletestebinasabilulmucrimin. Günahkarların tutduğu yolun aydınlaştırılması için biz ayelerimizi böylece bir bir izah edirik. Qul inni nuhiyytu en a'budu allaziyna tad'uun min düni Allah. Qul la ettebiu ahvaakum qad dalaltu ızen wə mə anaminal muhtadīn. Allahdan başqa yalvardıqlarınıza ibadət etmək mənə qadağan edilmişdir. De mən sizin nəfsinizin istəklərinə uymaram. Əksalda mən haq yoldan azar və doğru yola yönəlmişlərdən olmaram. Qul inni alə beynətin min rabbi və kəzzəbtum bih. Ma indi ma təstəcəlun bih in il hukmu illa lillah yqsul haqq wa deki mən rəbbimdən nazil olan açıq aydın bir dəlilə əsaslanıram siz isə onu təkcib etdiniz Sizin səbirsizliklə can attığınız əzab məndə deyildir. Hökm yalnız Allaha məxsustur. Allah haqqı söyləyir və o ayırt edənlərin ən yaxşısıdır. Qulləu ənna indi mə təstəəacilunə bihi ləqudiyəl əmru beyni və beynəkum Vallahu a'lamu bil zalimin Peki əgər səbirsizliklə canatdığınız əzab mənim əlimdə olsaydı əlbəttə mənimlə sizin aranızda iş bitmiş olardı Allah zalımları daha yaxşı tanıyır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 ə xbəti fivulətil arddıalə Raələyəbisin ilə fiəbim. Qeybin açarları onun yanındadı. Onları yalnız o bilir. O quda və dənizdən nələr olduğunu bilir.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 ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا sizi yatızdıran, gündüzlər isə nələr etdiyinizi bilən odur. Sonra o sizi səhərlər oyadır ki, müəyyən olunmuş əcəliniz gəlib çatsın. Sonra isə dönüşünüz ona olacaq. O, nə etdikləriniz barədə sizə xəbər edəcəkdir. Və hüvəl qahir fəvqa ibədih, və yursilu <Sessizlik> əleykum həfəzətən hətta əzə cəəə əxədəkumul məvtü təvəffəthü rüsulunə, Hatta iza ja ahadukumul maut tawaffatuhu rusuluna ve hum O öz qulları üzərində mütləq hakimiyyət sahibidir. O sizə gözətçi mələklər göndərir. Nihayət sizlərdən birinə ölüm gəldiyi zaman elçilərimiz onun canını alırlar və heç bir səhv yol vermirlər. Summaruddu ila Allahi maulahumul haqq.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 تدعونه تضرعا وخفية ان انجانا من هذه لنكونا من الشاكرين بيçi acizane ve gizlice eğer bizi bundan kurtarsan elbette ki şükür edenlerden olarıq diye yalvardığınız zaman Sizi qurunun və dənizin zülmətlərindən xilas edən kimdir? Qulilləhu yunəcciküm minhə və min kulli kərbin sümmə əntum tüşrikun. Pəki, ondan və bütün başqa sıxıntılardan sizi Allah xilas edir. Sonra siz yenə de şərik koşursunuz. Qul huvel qadir alə en yəba'athə aləykum əzəbən min fəvqiküm əv min tehti ərcüliküm əv yəlbisəkum şiya'an və yudhīqə bağðakum əsə Unzur kayfa nusarriful ayati la'allahum De ki Allah başınızın üstündən və ya ayaqlarınızın altından sizə əzab göndərməyə ya da sizi qarışıqlığa salıb dəstə-dəstə etməyə və birinizin digərinin gücünü daddırmaqə qadirdir gör ayələrimizi necə izah edirik ki bəlkə başa düşsünlər. və kəzzəb quran həqiqət ola-ola sənin qövmün onu yalan saydı. deki mən sizi qoruyan deyiləm Lekullin bəin mustaqar və səvfe ta'lemun Hər bir xəbərin gerçəkləşəcəyi müəyyən vaxtı var və siz onu biləcəksiniz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 وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَاكِنْ ذكرا, ذِكْرَا لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ Müttəqilər onların törətdiklərinə görə azca da olsa məsuliyyət daşımırlar. Lakin xatırlatmaq lazımdır ki bəlkə Allahdan qorxalar. vəzərilləzinetəxəzudīnəhumləbəwələhəwəwəğərrətuməlhayātuddünyā Vədəkər bihə ən tübəsəl nəfs bəmə kəsəbət ləyəsə ləhə min dünə ləhə vəliyə vəla şəfiyy ləyəsə ləhə min dünə ləhə vəliyə لا شَفِيعَ وَإِنْ تَعْدِلِ كُلَّ عَدْلٍ لَّا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيمٍ لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ bima kanu yekfurun Dinlərini oyun və əyləncə sayanları və dünya həyatının aldatdığı şəxsləri tərk et. Bununla xatırlat ki, heç kəs qazandıqlarına görə özünü məhvə məhkum etməsin. Allahdan başqa onun nə bir hamisi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 قل انا ندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على اعقابنا ونرد على اعقابنا بعد اذ هدان الله كالذي كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدأتنا قل إن هدى الله هو الهداة وأمرنا لنسلم لرب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 Ancaq Allahın haq yolu doğru yoldur. Bizə əmr edilmişdir ki, Aləmlərin Rəbbinə təslim olaq. Namaz qılın, ondan qorxun. Məhs, O'nun hüzuruna toplanacaksınız. وَهُوَ الَّذ۪ي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونَ Qauluhul haqq, وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي السُّورِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ Və o Hikimul Xabir. Göyləri və yeri haqq olaraq xalq edən odur. O, ol dediyi gün hər şey olar. Onun sözü haqqdır. Sur üfırləcəyi gün hökm yalnız ona məxsus olacaqdır. Qeybi və aşkarı bilən də O'dur. O müdriktir. Her şeydən xəbərdardır. وَإِذْ قَالَ İBRAHİMُ لِأَب۪يهِ آزَرَأَ تَتَّخِذُ أَصْنَامًا آlihə اِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ ف۪ي ضَلَالٍ مُب۪ينٍ Bir zaman İbrahim atası Azərə demişdi: Sən bütləri məbuddlar mı qəbul edirsən? Mən səni və sənin qövmnünü açıq aydın azğınlıq içində görürəm. وكذلك نور إبراهيم ملكت السماوات والأرض وليكون من Beləcə biz İbrahimə göylərin və yerin səltənətini göstərdik ki, yəqinliklə inananlardan olsun. Fələmmə jənnə aləyhilləyil rəəkə uqqəbə qalə həzə rabbi fələmmə əfələ qalə la uxibbul əfilin. <Sessizlik> Gecənin qaranlığı onu bürüdükdə o ulduz görüb Bu mənim Rəbbimdir dedi. O batdıqda isə Mən batanları sevmirəm dedi. Fəlem ma rabbi Fəlmə əfələ qala lə illəm yəhdəni rəbbilə əkunan minəl qəuməz zəllin ayı gördübdə bu mənim rəbbimdir dedi. O batdıqda isə əgər rəbbim məni doğru yola yönəltməsəydi Mən azmış adamlardan olardım, dedi. Fələm mə rəəşşəmsə bəziğətən qalə həzə rabbi həzə akbar. Fələm mə afalət qalə yə qawm inni bariqun mə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 وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Doğrudan da mən hənif olaraq üzümü göyləri və yeri yaradana çevirdim. Mən müşriklərdən deyiləm. وَجَّه قَوْمُهُ قَالَ أَتُحَارِ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 Məyər düşünüp, ibret almayacaksınız. وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا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 Deyin görüm iki dəstədən hansı əmin amanlıqda olmağa daha haqlıdır? Allazina amanu və ləm yelbisu imanəhum bi zulmin ulaiika lehumul əmnu İman gətirdikdən sonra İmanlarına zülm qatıştırmayanları əminamallıq gözləyir. Doğru yola yönəlmişlər də məhz onlardır. وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّنْ نَّشَاءُ İnna rabbaka hakimun alim Bunlar öz qövminə qarşı İbrahimə verdiyimiz dəlillərimizdir. Biz istədiyimiz kəsi dərəcə-dərəcə ucaldarıq. Şübhəsiz ki, Rəbbin müdrikdir, biləndir.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 Və kəzəlikə nəczil müxsinin Biz ona İsaqı və Yağubu bəxş etdik. Hər ikisini doğru yola yönətdik. Bundan əvvəl Nuhu da doğru yola yönətmişdik. Onun nəslindən olan Davudu, Süleymanı, Eyyubu, Yusufi, Musanı və Harunu da biz yaxşı əməl sahiblərini belə mükafatlandırırıq. Və Zəkəriya və Zəkəriyanı, Yahyanı, İsanı və İlyası da. Hamısı əməli salihlərdən idilər. وإسماعيل واليسع ويونس ولوط وكلًا فضلنا على العالمين إسماعيل إلياسني يونس ولوطو alemlerden üstün ettik min əbə İhimdurliyti him ixwanhim cətəbəynə Hua hədəynəhum ilə soyra Onların atalarından nəssllərindən və qardaşlarından vəzilərində. Onları seçdik və düz yola yönəttik. Zalikuhu dallahi yahdi bihi men yasha min ibadihi ve lau ashraku Bu Allah'ın hidayətidir. Bununla o kullarından istədiyi şəxsi doğru yola yönəldirlər Əgər ona şərik qoşsaydılar əlbəttə etdikləri əməllər puç olardı Ulâika-llazîna âtaynâhumul kitâbə vel hükmə ven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 ihdallah fe bihuda hum qutade qul la esalukum alayhi ajran in huwa illa ular allahın doğru yola yönelttiği kəslərdir sən də onların haqq yoluna yönəl De ki, mən bunun əvəzinə sizdən heç bir mükafat istəmirəm. Bu kitab, ələmlər üçün yalnız bir xatırlatmadır. وَمَا قَدَرُ اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهِ اِذْ قَالُوا مَا ənzَلَ اللّٰهُ عَلَى بَشَرٍ مِّنْ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 وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاءُكُمْ قُلِ اللّٰهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ ف۪ي يَلْعَبُونَ Onlar, Allah insana hiçbir şey nazil etmemiştir demekle,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 Müsəddikul الذي beynə yədəyhə və litunzirə əmməl qura və mən həvləhə və alləzīnə yü'minunə bil əkhirəti yü'minunə bihə və hüm anası Məkkə əhlini və onun ətrafındakıları qorxutmaq üçün nazil etdiyimiz, özündən əvvəlkiləri təsdiq edən mübarək bir kitabdır. Ahirətə inananlar ona da inanırlar. Onlar namazlarını doğru düzgün qılırlar.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 Al-yawma tujzauna 'adaban hunn bi ma kuntum taquluna Allahi ghayra al-haqqi wa kuntum 'an ayatihi Allah'a qarşı yalan uydurandan və ya özünə vəh vəhylənmədiyi halda mənə də vəhylənmişdir söyləyəndən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 Ve onun aələrə təəbbür gösterdiğinizize görə. Bugüün siz cezalandırılacaksınız dedikllerinir birce görydi. Vlaqa deci tuunə furadə kämə xalaqona kum əaləəatitarraktum <Sessizlik> vatarraktummə وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمْ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءَ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنكُمْ مَا كُنتُمْ تَزْعُمُونَ حُزُورُ مُزَا həm də sizə verdiyimiz neymətləri arxanızda qoyub gəldiniz. Öz aranızda Allaha şərik saydığınız şəfaətçilərinizi də yanınızda görmürük. Artıq aramızda əlaqə dırılmış, iddia etdiyiniz məbudlar isə sizdən uzaqlaşmışdır. İnna Allahı falikul habbi wan nawa yukhrijul hayya minel meyti wamukhrijul meyti minel hayy zalikumullah fa inna tufkun Şüphesiz ki toxumu da çerdəyi də Allah çapladır.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 Dan yerini də o sökür. O, gecəni dinclik, günəşi və ayı isə vaxt üçün hesablama ölçüsü etdi. Bu, qüdrətli və bilən Allahın müəyyən etdiyi hökümdür. Və hüvəl-ləzî cəalə ləkumun nücuməli <Sessizlik> təhtədü bihə fī zulüməti ilbəri və ilbəxr. Qəd fəssəlnəl-əyəti liqavmin yələmun. Qurunun və dənizin qaranlıqlarında yolu tapa biləsiniz deyə, sizin üçün ulduzları yaradan odur. Artıq biz ayələri bilən bir qövmə izah etdik. وَهُوَ الَّذ۪ي أَنْشَأَكُمْ مِنْ نَفْسِ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرُ وَمُسْتَوْدَعُ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ Sizi tek bir canlan yaradan odur.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 فَاخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ وَمِنَ النَّخْلِ مِن طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وجنات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 Bar verdiyi və yetişdiyi zaman onların meyvəsinə baxın. Şübhəsiz ki, onlarda iman gətirən adamlar üçün dəlillər vardır. وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ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 Allah onların uydurduqları sifətlərdən uzaqdır və ucadır. Bediussəmavati <Sessizlik> velardı enna yekunu lehu veladu velem tekul lehu sahiban ve xalqa kull şeyin ve huve O, göyləri və yeri icad edəndir. Onun zövcəsi olmadığı halda övladı necə ola bilər? Hər şeyi O xəlq etmişdir. O, hər şeyi bilir. Zəlikumullahu rabbukum la ilahə illə hu, xaliqu kulli şeyin fə'büduhu. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٍ Budur sizin Rəbbiniz olan Allah. Ondan başqa ibadətə layiq olan məbud yoxdur. Hər şeyin yaradıcısı Allahdır. Elə isə O'na ibadət edin. O, hər şeyi qoruyandır. La tudrikuhul əbsaru və huvə yudrikul əbsara və huvə lətiful xabir Gözlər onu dərk etmir, o isə gözləri dərk edir, o lətiftir, hər şeydən xəbərdardır. Qadəcə akun basairu min rabbikum faman absara feli nafsihi waman amiya fa'alayha wama ana alaykum bi hafiiz Teki Rabbinizdən sizə göz qabağında olan dəlillər gəlmishdir Kim onları görsə, xeyri onun özünə, kim kör olsa, zərəri onun öz əleyhinə olar. Mən sizin üstünüzdə gözəkçi deyiləm. وَكَذَٰلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ Biz ayeleri belace izah ederik ki onlar sen ders almışsan desinler ve biz de onu bilen adamlara izah edek. Ittabi Rəbbindən sənə vəh olmana tabi ol, ondan başqa ibadətə layiq olan məbud yoxdur, müşriklərdən isə üç çevir. Və ləvşəəəlləhu mə əşrəku və mə cealnəkə aləyhim həfizah. وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ Əgər Allah isteseydi, onlar şərik qoşmazdılar. Biz seni onların üstünde gözətçi qoymamışıq və sen onları qoruyan da değilsən. وَلَا تَسُبُّ الَّذ۪ينَ يَدْعُونَ مِنْ دون الله فيسبط الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل امه عملهم ثم الى ربهم مرجعهم ثُمَّ إِلَى رَبِّهِم نَّرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ مشriklerin Allah'tan başkalarına tapındıklarını söyməyin. Yoxsa onlar da elimsiz olaraq düşməncəsinə Allahı söyərlər. Biz hər bir ümmətə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 Kul innamal ayatu 'indallah wama yush'irukum annaha ila jaat la yu'minun Kafirlar Allah'ın adı ile möhkem andişdiler ki eğer onlara bir ayə gəlsə Mütləq ona inanacaqdır. De ki, ayələr ancaq Allahın yanındadır. Siz hardan biləsiniz ki, o ayələr gəldikdə, onlar yenə də iman gətirmiyəcəklər. وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَالًا يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ Biz onların ürəklərini və gözlərini ilk dəfə ona iman gətirmədikləri kimi tərsinə çevirər, və onları öz azğınlıqları içərisində sərgərdan dolaşan vəziyyətdə tərk edərik. və əgər biz mələkləri onlara nazil etsəydik və ölülərlə وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قِبَلًا مَّا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا مَا كَانُوا يُؤْمِنُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ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 وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا الشياطين الانس والجن يوحي بعضهم يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوا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 Onları uydurduqları şeylərlə birlikdə tərk et. Və liṣgha ilayhi af'idatu l-lizin la yu'minun bil-ahirati və liyrḍu və liyaqtarifu və liyaqtarifu ma hum Bu ona görədir ki Axirətə inanmayanların ürəkləri təməntaraqlı sözlərə meyl etsin, bundan razı qalsınlar və gördükləri pis işləri bir daha görsünlər. Əfə qeyrəllahi abtəğī hakamən və huvalləzī anzələ ilaykumul kitābə mufassalā. <Sessizlik> وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِّنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ Peki, Allah bu kitabı sizə təfərrüatı ilə nazil etdiyi halda, mən ondan başkasını mı hakim qəbul etməliyəm? Kitab verdiklerimiz bilirlər ki o həqiqətən sənin Rəbbin tərəfindən nazil edilmişdir. Odur ki şübhə edənlərdən olma. Və tammet kelimatu rabbika sidqan vədala la mubaddil likelimatihi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 İyyi tetbəunə illə zənnə və inhum Əgər sən yer üzündə olanların əksəriyyətinə itayət etsən, onlar səni Allah yolundan azdırarlar. Onlar ancaq zənnə qapılır və ancaq yalan uydururlar. İnna rabbaka huwa a'lamu men yadhillu an sabilihi bil muhtadin Həqiqətən sənin Rəbbin onun yolundan azanları daha yaxşı tanıyır. O doğru yolda olanları da yaxşı tanıyır. فَكُلُوا مِمَّا ذُكِ رَسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ Əgər Allahın ayələrinə inanırsınızsa, üstündə O'nun adı çəkilmiş, Bismillah deyilib kəsilmiş heyvanlardan yiyin.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 وَإِنَّ كَثِيرًا لَّيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِم بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ Allah, məcburiyyət qarşısında yeyəcəyini şeylər istisna olmaqla haram buyurulanları təfərruatı ilə sizə bildirdiyi halda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 İnnellezine yeksibunal isme seycezun bima kanu yaktrefun Günahın aşkarından da gizlisindən də əl çəkin. Şübhəsiz ki, günah qazananlar etdikləri əməllərə görə cəzalandırılacaqlar.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 Sözsüz ki siz də müşriklərdən olarsınız. Əvvəlen kənən kaytan fa ahyaynahu və cəalnə lehu nurən yamşi bihi fi nnasi kəmmən məsəlu kəmmən məsəlu fi zulumati leysə bi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 gördükləri işler beləcə gözəlləşdirildi. Və kəzalik cəalna fi kull qaryetin əkaber mujrimiha liymkuru fiha və ma ymkuruna illa biənfusihim və bir ölkədə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 Səyusibulllə dinə əcara Musağ də Allahi vaəbun şədi. Vaədəbun şədidun bimə kəuyem Onlara bir ayə geldik də, Allah'ın elçlərinə verilənin bənzəri bizə də verilmiyincə,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 İman gətirməyənləri beləcə cəzalandılar. hədə sıratu rabbik mustaqim. Qad faṣṣalnəl-əyāti Rəbbinin doğru yolu budur. Artıq biz ayələri düşünən bir qovma izah etdik. Ləhum darussalamun inda rabbihim wa huwa waliyyuhum bima kanu Onlar üçün Rəbbi yanında əminamanlıq yurdu hazırlanmışdır. Gördükləri yaxşı işlərə görə onların himayətçisi odur. Oyyəm yəhşürüm jəməyəm ya məşərəl jinn qad istəkðərəm minəl-inəs وqal auliyyəəəm minəl-ins qadır bəbələqəm, qadırıqəm minəl-inəs وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا ۖ قَالُوا النَّارُ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ ۗ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ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 Sizin qalacağınız yer oddur. Allahın istədikləri kəslərdən başqa siz orada əbədi qalacaqsınız. Həqiqətən Rəbbin müdrikdir, biləndir. Və kədəlikənə vəli bəzəzəliminə bəzən bəma kənu yəksəbən Beləliklə qazandıqları günahlara görə zalımların bir qismini digərinə hakim təyin edərək يا məşərəl jinn wal-insə ələn yətikum rəsulun minnkum yəqqçsəni yəqqçsəni yəqqəm əyətəyi yəqqəm əyətəyi ve yünzirunəkum هذا قَالُوا شَهِدْنَا عَلَى أَنفُسِنَا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَشَهِدُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ وَشَهِدُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ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 Onları dünya həyatı aldatdı və onlar kafir olduqları barədə özlərinə qarşı şahadət verdilər. Zalika allam yakurubbuk muhlikal qura Bu ona görədir ki, Rəbbin əhalisi qafil olan kəndləri haqsızcasına məhv etməz. Və kullin dərəcətun mimma etdiyi əməllərə görə dərəcələri vardır. Rabbin onların etdiklərindən xəbərsiz deyildir. وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُ الرَّحْمَةِ إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِنْ بَعْدِكُمْ مَا يَشَاءُكَ مَا أَنْشَأَكُمْ Kəmə ənşəkum min zürriyyəti qəvmin əxirin Rəbbin zəngindir, mərhəmət sahibidir. İstəsə, sizi məhv edər və sizi başqa bir qövmün nəslindən yaratdığı kimi sizdən sonra da yerinizə istədiyini gətirər. İnnamə <Sessizlik> tu'dūnə lə'ant Həqiqətən sizə vəd olunan əzab gələcəkdir. Siz ondan yaxa qurtara bilməyəcəksiniz. Qul ya qawmi i'malu ala makanatikum inni 'amil fasawfa ta'lamun man takunu lahu 'aqibatu d-dar <gülüyor> innahu yuflihul zalimun Peki ey qovmü Əlinizdən gələni edin. Mən də edəcəyəm. Axirət yurdunun ağibətinin kimə nəsib olacağını biləcəksiniz. Şübhəsiz ki, zalımlar nicat tapmazlar.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 Bu da şərik qoştuqlarımız bütlər üçündür deyirlər. Şərikləri üçün ayırdıqları pay Allah'a çatmır. Allah üçün ayırdıqları pay isə şəriklərinə çatır. Onların verdikləri hökm necədir pisdir.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 Səyəczihim bimə kənu yəftərun Olar öz batil iddialarına görə Bu malqara və əkinlər haramdır Bunları bizim istədiklərimizdən başqa heç kəs yiyə bilməz deyirlər Müşriklər malqaradan bəzisinə minməyi haram edir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 وَهُوََّذِيأَ شَأجََّاتٍ مَعْروشاتِ وَغَيْرَ مَعْروشات وَن النَّخلَ وَزَّر مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَزَّيتُونَ وَرُّم م نَ مُتَشابِهَ وَغَيْرَ مُتَشابِه Qülü min səmərihi, idə əsmərə və ətü xəqqəhu yəvmə xəsadihi və la tüsrifu, inəhu la yuhibbul müsrifin. Talvar üzərində olan və talvarsız öz gövdəsi üzərində duran bağları,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 قُلْآذَّكَ رَيين حَرَّى مَأَمِل الأُسيَيْنِ أَمَّ شْتَمَلَ عَلَيْهِ أَرحامُ الأُ سَيين نَبّئُونِي بِعلْمِ إنِكُ تُمْ صَادِق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 وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ قُلْ أَنذَكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِّ الْأُنْسَيَيْنِ أَمَّ اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنْسَيَيْنِ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 dəvədən də ikisini, inəkdən də ikisini. De ki, o iki erkəyi haram buyurdu, yoxsa iki dişini, yaxud iki dişinin qarnındakı balaları, yoxsa Allah bunu sizə tövsiyə etdiyi zaman şahid ediniz? Elimsiz olaraq insanları azdırmaq üçün Allaha qarşı yalan uyduran kimsədən daha zalım kim ola bilər Şübhəsiz ki Allah zalım qövmü doğru yola yönəltməz Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yata'amuhu illa illa كُن مَيْتَةً او دَمًّا مَسْفُوحًا او لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ او فِسْقًا اوُحِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَن اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ ولا فإن رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ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 Ona günah gəlməz. Şübhəsiz ki, Allah bağışlayandır, rəhimlidir. Wa alal ladhina hadu harra na kulli dhifr wa min al-baqari wal-ghanami harra alayhim illa ma hamalat zuhura huma aw al hawaya aw ma ihtalata bi'an zalika jazaynahu bi-baghihim wa inna la sadiqun yahudilara dirnaqli hayvanların hamısını haram ettik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 əddə bu kəfə qu bu qumzu rahməti uəsiəti uələ yoraddu bə suuanil qumilmcerimi. onlar səni yalançı hesab etsələr de ki rəbbiniz geniş mərhəmət sahibidir. lakin onun əzabı pi naqyar tayfadan uzaqlaşdırılmaz Se yaqulullezina eshrakulu usha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 Bizə göstərə biləcəyiniz bir bilcinizmə var? Siz ancaq zənnə qapılır və ancaq yalan danışırsınız. Qul fə lilləhi l-hüccətul bəliğə fə ləu tutarlı dəlillər Allaha məxsusdur. Əgər o istəsəydi, sizin hamınızı doğru yola yönəldərdi. Qul <Sessizlik> halum ma şehadakumul lazina yeşhedun enna Allaha harrama hada fa in şehidu teşhed me'hum Və la tətbiə əhvaə əlləzīn kəzzəbū bi ayyātinā və əlləzīna lā yuʼminūna bil-āxirati və hum bi rabbihim yaʼdilūn. Ki şahidlərinizi gətirin şahadat versinlər ki bunu Allah haram buyurmuştur. Əgər onlar şəhadət versələr, sən onlarla birlikdə şəhadət vermə. Ayələrimizi yalan sayanların və ahirətə inanmayanların istəklərinə uyma. Onlar başqalarını öz Rəbbinə tay tuturlar. Qul təaləu ətlü mə hərramə rabbukum əlaykum əllə tüşriku bihi şeyə.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 وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ اللَّتِي حَرَّمَ اللّٰهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَٰلِكُمْ وَالصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ De ki, gəlin Rabbinizin size nəleri haram etdiyini okuyun. Ona heş nəyi şərik koşmayın.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 Allah bunları size tövsiyə etmiştir ki bəlkə anlayasınız. və la taqrabu ma l-yetimi illa billati hiya ahsan hatta yabluga ashdahu və auful kayla və l-mizana وَإِذَا قُلْتُمْ فَاَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبًا وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَالصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ Yetim həddi buluğa çatana qədər xeyrxaklıq istisna olmaqla onun malına yaxınlaşmayın.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 ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى الَّذِينَ أَحْسَنُوا وَتَفصيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَتَفصيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ بِلِقَاءِ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 نزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون Bu bizim nazil etdiyimiz mübarək bir kitabdır. Ona tabe olun və Allahdan qorxun ki bəlkə sizə rəhəm ol En taquolu inm unnziəlkta buعَ q ifəataylimin qabalin <Sessizlik> wa inkunna diasati him lava fi Biz bunu ona göre nazil ettik ki siz Kitab yalnız bizdən əvvəlçi iki tayfiyə, Yahudilərə və xaçperəslərə nazil edilmişdir. Biz isə onların okuduqlarından xəbərsizlik deməyəsiniz. ƏV Təqûlû ləu ənnə unzilə əleynə elkitabu ləkunnə əhdə minhüm Fəqəd jəəkəm bəyinətun min rəbbəkum, və hudə və أَظْلَمُ fəmən əzləm mən kəzəb bəyətə Allah Sənə ceəzllə dinə yas difun əyətinə su əllaəbibmə Və ya əyər bizə kitab nazil edilsəydi, onlardan daha çox doğru yolda olardıq deməyəsiniz. Artıq sizə rəbbinizdən açıq aydın bir dəlil. Doğru yol göstəricisi və mərhəmmət gəlmişdir. Allahın ayələrini yalan sayar və onlardan üst çevirən kimsədən daha zalım kim ola bilər? Ayələrimizdən üst çevirənləri üst çevirdiklərinə görə pis əzabla cəzalandıracağıq. Həliyən zurun illə هم الملائكه او ياتي ربك او يوم ياتي بعض ايات ربك لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن امنت من في ايمانها خيرا Qul intəziru imma muntadirun. Yoxsa onlar ancaq ya mələklərin, ya Rəbbinin və yaxud da Rəbbinin bəzi əlamətlərinin gəlməsini gözləyirlər? Rəbbinin bəzi əlamətləri gələcəyi gün əvvəlcə iman gətirməmiş, və ya imanında bir xeyir qazanmamış kimsəyə iman gətirməsi fayda verməyəcəkdir. De ki: Gözləyin. Şübhəsiz ki biz də gözləyirik. İnnal-lazin <gülüyor> farraqū dīnahum wa kānū shiy'an İəmə əmruhum inallahhi sunməyəbbi uum bimə kənuya Sal. Dinlərini parçalayıp firrgə firqə olanlarla sənin heç bir əlaqən yoktur. Uların işi Allah'a ayettir. Sonra Allah onlara etdikləri əməllər barədə xəbər verecəktir. Mən cəəə bilhəsənəti fələhü əşr əmfəlihə <Sessizlik> və mən cəəə bilhəsənəti fələ yücəzə illə mithləhə və hüm lə yuzlamun.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 MÜSTƏQİMİN DİİNƏN QİYƏMƏN MİLLƏTƏ İBRAHİM HƏNİFƏ VƏ MƏ KƏNƏ MİNƏL MÜŞRİKİN De ki, həqiqətən Rəbbim məni doğru yola, həqiqi dinə, Hənif İbrahimin dininə yönətdi. O, Heç vaxt müşriklərdən olmamışdır. Qul inna salati və nusuki və məxyaya və məmati lillahi Rabbil aləmin. De şübhəsiz ki, mənim namazım da, qurbanım da, həyatım da, ölümüm də, aləmlərin Rəbbi Allah üçündür. Lə La şərikə ləh, və bə dəlikə əmirtu və əmə əvvəlül muslimin. Onun heç bir şəriki yoxdur. Mənə belə buyurulmuşdur və mən müsəlmanların birincisi yəm. Qul əğayrə alləhi əbhiy rabbən və hüvə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 sizə xəbər verəcəktir وَهُوَ odur ki, خَلَائِفَ yerin xalifəsi etdi və bəzilərinizi bəzilərindən səviyyələr üzərində yüksəltdi ki, sizi İnna rabbaka sari'ul 'iqabi wa innehu laghafurur rahimin Verdiği nemetlerle sınamak için sizi yeryüzünün halefleri tayin eden, birinizi diğerinizin fövqünə dərəcə-dərəcə qaldıran odur. Həqiqatan Sənin Rəbbin tezliklə cəza verəndir, həqiqətən O bağışlayandır, rəhəmlidir.